Hoofdstuk 16, Die voorbereiding vir Sireniëse bruilofts maaltijd, die hoogachting van die engele vir die badende kynkie, die lichame van die moordenaars, dier die badwater van die kynkie tot nieuwe lewe gewek. Die oogend, al vroeg voor son opkomst, was daar een groot bedreigheid in die huis van Joosef. Die jongmans het saam met die seens van Joosef die stal en die kombuisverzorg want daar moes heel wat vir die breilofsete van Sireneus voorbereid word. Jozef het self met ‘n paar jongmanne, namelijk Suriel en Gabriel, na buite gegaan, die lyke besichtig en aan beide gesê, wat moet ons met hulle doen? Sal ons hulle nog moet begrawe voordat Sireneus uit die stad kom? Die jongman sê, Jozef, moet nie bekommerd wees daarweer nie, want die gouverneer moet juist sien welke macht daar in jou huis woon. Daarom bly hierdie leike le, totdat sy reenies kom, en hy mag hulle dan self laat opruim. Jozef was tevrede met hierdie beslissing, en het beide, met beide na binnengegaan. Toe hulle die kamer binnenkom, was Miriam juist bezig om die kankie te bad, waarby die doekie haar wat moendlik gehelp het. Die twee het vol van die grootste eerbied blij staan, met die hande voor die bors gekruis, vir so lang die kynkie gebat is. To die kynkie gebad was en weerskoon kleerkies aangehaad het, het hy Joosef dadelijk met die bepaalde doel voor oe na om toe geroep en gesê, Joosef, op die grondgebied wat aan hierdie huis behoort, mag niemand om die lewe gebring nie. Die rede waarom ek jou roep, is so dat jy die water kan neem en dit bewaar. As Sirenius uit die stad kom en die gewurgte sien lee, neem dan die water en besprinkel hulle. Hulle sal dan ontwaak en voor die staatsrechtbank gelei word. Maar bind eers elke lyk sy hande vooraf achter sy rug vast, so dat as hulle ontwaak, hulle nie dadelijk na wapens gryp om hulle self te verdedig nie. Toe Jozef dit woord, het hy met die hulp van die twee dadelijk gedoen wat die kyntje gesê het, en toe hy die laaste lyk sy hande vastgebind het, het Syrenius ook al in volle mondering met ‘n groot gevolg uit die stad daar aangekom. Hy het hewe geskrik by die aanblik van hierdie vastgebinde lyke, en het haastig gevra wat hier gebeur het. Maar Jozef het echter, nadat hy om alles vertel het, die water na hom toe laat bring en die lyke dadelijk besprinkel, waarop hulle soos uit een diepe slaap ontwaak het. Sirenes, wat intussen van alles op hoogte gebring was, het die persoene wat tot lewe gewek is, dadelijk na die staatsgevangenis laat bring. Toe allemaal saam met die degene wat die lewe gelaat het, onder streng bewaking weggevoer is, het Sirenes om saam met sy bruid in die kamer begeef, en daar die Elohim van Israel bo alles geloof en geprys.